Sziasztok, a kurva élet. Mi történt? Jó reggelt, sziasztok. Ez ilyen nagyon last minute-re sikerült összerakni mindent. Köszönjük szépen, Lemi és Neriána már a, azt hiszem, öt hónapokat? Hát de tényleg. ja, ja öt hónapokat. Nagyon szépen köszönjük. Erre most én sem tudom. Mi van a Mi van? Na várj, azt majd mondom. Úristen. Azt majd mondom, de amúgy igen, főzhetne nekem. De nem... Nehezen indult ez a reggel is. Nehezen Tehát, hogy indult így. ez a reggel, igen. Azt a... Még az utolsó pillanatban még gyorsan meg kell csinálnom egy munkát, úgyhogy kicsit így kapkodva lett összerakva minden, úgyhogy ha valaki hallgat szóljatok nekünk, és akkor kiavítom. Sasha Gray épp főző streamet csinál. Igen, és képzeld el, hogy volt egy videó, ahol rámarkolt azt hiszem egy ilyen gyúróra, hogy hívják? Azt tudom, mert a tésztán úrják. Hát ez kb. 21 centi. Ez a kamerám ne kérdezzék, hogy honnét tudom, hogy kb. miért. Hát vigyelj, szakma jártam. Biztos, hogy jó mérnök lenne. Tehát, hogy így a centikkel nagyon tisztában. <gül> igen, csak szerintem egy bizonyos arányom belül. Vagy a túl kicsikkel sem jön ki. Meg... Igen. Igen, izé, link csak egy haveromnak kell, tudod. <gül> ja, ja. igen. Hol lehet ilyen szörnyűségeket nézni? Mikor lesz főzős streamet, Sirin? Ha lesz hol főznöm rendesen. De amúgy tényleg, majd csinálhatunk egy ilyen főzős valamit. <kül> ja. Ha már jó. Majd, tudom. ha egyszer felújítjuk a házat, akkor utána már bevállalom, hogy hogy néz ki a konyhánk, és akkor ott lesz főzős is. Nem is kell ezt uh, konyhába, ezt meg lehet csinálni kinn a kertben is. Kértegril. Majd, ha fel lesz újítva a kert, akkor felvállalom, hogy <kül> néz ki a kertünk. <kül> Annyira örültem végre, hogy Eljutok, veled, eljutok úgy hozzád, hogy nem történik semmi. Igen. És úgy azt mondhatom, hogy unalmas az út. És nem. nem és sikerült. nem történt meg? Már az utcában voltam. És jöttem, és előtt eljött egy kamion konkrétan velemüttem, <gül> amivel... amivel micsoda? Semmi, a ne rinána jön, hogy melegszemű sütősztrím, és akkor szatkírja, hogy... Piritós után upgrade lenne, nem? <gül> hát, <gül> igen. Tehát jött velem szembe egy kamion, és így a, a visszapillantója úgy gondolta, hogy megadja magát. És előttem esett le, így dur csattant, és így át is mentem rajta a visszapillantóján. Ez faszal. De én úgy megijedtem. Tehát, De kocsinek nem lett baja? Így... Nem, mert pont úgy, pont beesett talál. És így a kerekig így... hát mondom, bocs, hát ez egy vissza, visszapillantóval kevesebb. Aztán látom, hogy a az nagyon megállt, én úgy nagyon nem. Tehát, hogy... Én... De azért nem megijedtem. Tehát, hogy látom, Há, én az repül... meg az én is megijedtem. A repül feléd egy vissza az nem tudod, hogy hirtelen, hogy mi van. Úgyhogy... Micsoda? csoda? Istennek, ma sem juttuk meg. So okay, van? Itt írt. Mit írt? Sziasztok, a... srácok, bejött a szívbilincs, igent mondott a leánykérésre a párom. Yeah. Mm, gratulálunk hozzá. A szívbilincs. A Hát igen, ez a boomester az előző adást nagyon elvitte. Nagyon elvitte az öreg Ö... Azóta megkeresett minket egyébként, nem tudom, hallottad -e. Igen, de mond te. Nem, te. Nem, nem szabad még elmondani. Valóban, Csak de ebből ebből szabadalom lesz, mint ahogy ízlelgettük ezt a ezt a online gyógyítást is, és úgy gondoltuk, hogy ez, ezt tényleg meg fogjuk tolni, ja, de ja. tényleg quality, tehát hogy... Minőségi hogy fogunk csinálni. Igen, amire, amire azért egy kicsit szeretnénk azért. Hát azra készülni. Jajjára, az... kicsit össze szedjük igen, magunkat. Igen, de, de kitanuljuk lettél... az ilyen ősitanokat. <gül> igen. <gül> hogy menjen a, a távgyógyítást. Igen, elég ATV-t kell még azért addig nézni. Van még? Vagy Nem, Budapest, Budapest TV. ATV? Hát, hát figyelj a mújj színvonal. Tehát, ja, nem volt egyszerű ez a reggel se. Mesélj nekem. És még azt, lemszem, azt ö, nem is mondtam, ugye, hogy egész napra esőt, még holnapra, és még havat. Érted? Tehát hó. Tehát még jó, hogy nem dobtam ki a karácsonyfát. Tehát, hogy tök jó, még karácsonyi feeling van ott. Bekapcsoltam a, a valami Santa zenét, aztán már, már ennyi hiányzott, hogy beiglítsük Nekem a kedvencem az volt, hogy aznap volt ez a hóesés, amikor jött terom forgatni a videót, ami kiment, és senki sem nézte meg. Na mindegy. Nem, nem esik rosszul. Hogy ő, amikor megjött, előtte hó borította az egész szob, ezért, a szobá? telked, a szobát? Hiszem, szobát. A szobát nem. Az, a, más a telked, féle, az másféle hó. Igen, van. meg az utcát. Mire kb. egy órával később megjött, addigra nyár volt, tehát, hogy pólóban kint lehetett lenni, meg minden. Elkezdtünk forgatni, tartottunk egy pici szünetet, kimentünk, akkor éppen hó esett, és amikor elment, akkor esett, csak simán az eső. Hát, és igen. miután elment, kb. egy órával később, én a hátul a izé kerti mert már fölszáradt és meleg volt. Hol, és akkor csodálkozik az ember, hogy két nap úgy érzem magam, mint akit fejbe csattak, És ez komolyan... áprilisban, tehát, hogy... Jó, én megérzem, nem tudom, hogy nem biztos, baj, hogy nem közöttetek baj. is van olyan, aki erre érzi, Olyan jó profitot csináltunk az meg. Ez az. Megéri, megéri gyerekek. <gül> meg. Tehát, hogy tényleg azért egy fejbecsapással ér, úgy érzünk, hogy ki fejbecsaptak van a két napja. Nem csodálom, ha esik, a hó, aztán az eső, aztán a napsüt, mit tudom én. Tegyen az igazgató. Tudod, mit szokott mondani a erre, Mit? Ne az időjárásról beszél, ha baszni akarsz, azt mondj, ne félrebeszélj, azt meg kisipoljuk. Jó. Kisípoljuk, ki igen. Lécsi sípold már ki a gyártásvezető, vagy nem tudom. Gyártás, igen, légy Joda, ott, te. Erővel kisípolja sípolja. Utólag. Erővel. Ja. na. Mesélj nekem e mi volt a most? Hát képzeld el, hogy megint történt egy nagy adatlopás, és De? a Facebookon... Ja, ezt hallottam. A Facebookon történt ez az, az a hatalmas adatlopás, és milyen érdekes, hogy azért a... Ezt a Facebook annyira nem szokta így reklámozni, hogy megint millió embernek el... Hát ez az. Tehát, hogy ez így azért elég durva. És... Ö, majd a, szerintem a podcasten megosztok egy linket, ha lehet ilyet, ahol meg tudod nézni azt, hogy te közöttük vagy, uh -huh. vagy nem, azért tök hasznos, és hogy nagyon érdekes, hogy amikor kiadnak egy frissítést a Facebookon, és akkor is mit mondanak? Uh -huh. Egy kicsit javitottunk a kék színen, mit yeah, tudom yeah. én. Halva, szó nem esik arról amúgy, hogy megint ellopták több millió ember adatát, és amúgy javítunk azon, hogy ne lehet. Valami 500 millióról volt szó? De Tehát még ilyen... rengeteg, és nagyon-nagyon itt... nagyon cuki. És az a helyzet, hogy nagyon sok ember nem érti azt, hogy ez az adatlopás, amikor ellopják az adatainkat közösség de az, az, az miért érték? Kinek érték? És ugye sokan nem tudják, hogy, hogy ennek mi a hátter, és hogy, uh -huh. ez, hogy lehet ebből értéke. Generálni ugye nagyon sok adatlopáskor, amikor az e-mail cím és a telefonszám az első, ami ami nagyon érdekes, és hogyha fel tudják törni az e-mail címedet, már be tudnak uh, jutni olyan e-mail, olyan adatokhoz, olyan dolgokhoz hozzá tudnak jutni, amivel már ez zsarolható vagy. Uh -huh. És nem tudom, hogy hallottál erről, hogy mi történt uh, nem olyan régében az Unix-szal. Unix-szal, Unix. -sal. Unix, -sal? Unix. De tudod mi az Unix? Hát igen, az autókat autóalkatrész, Szerintem még a mai napig sem megy a honlapja, mert áldozatabból esett egy ilyen zsaroló vírusnak. Igen. Még ez húsvétkor történt, ők is csak úgy kiraktak egy ilyen... Erről viszont nem hallottam. Hát nagyon próbálják a dolgot. Egyébként én se voltam benne az 500 millióban, már megnéztem. Hát ez mondjuk nem rossz. Ja. <gül> Na igen, tehát az Unix-nak majnapi nem érhető el a weboldala, meg az egész rendszert megtámadt egy ilyen zsaroló vírus, és ez egy dolgozó, hogyha rossz helyre kattint, vagy ellopják egy olyan adatai, uh -huh. több több millió forintos ö, kiesés, és gondolom nem kevés az a pénz, amit kértek azért, hogy feloldják ezt a zsaroló vírust, mert úgy van, hogy belépnek a hálózatba, vagy ott a munkáján, és akkor kérnek egy, megjelenik ez az üzenet, hogy zsaroló vírus van, és kérnek egy bizonyos összeget, hogy ezt fizes ki, és akkor megszüntetik. És ez most vagy megtörténik, vagy nem, mert ugye erre semmi garancia nincsen. Ja, nem tölt be az oldal nekem sem. Még mai napig akkor ja, ez jön. nem működik. Hát azért igen, tehát gondold el, egy, egy ekkora cégnek, ahol azért jelen van külföldön is, Magyarországon is, egy, egy ilyen történik. Tehát, hogy ez napi nem tudom, hány millió forintos kiás, és Innétől lesz az, hogy miért értékesek azok az adatok, amit elloptak. Uh -huh. Mert ugye nem fogják ezt. Ö... Nincs bekapja. Az miért? miért? Szerintem sok cég erre totál nem számít. Hát szarik rá, de egyébként, tehát ezen a szinten, ö... igen, az eléggé gász, nincsen bekapott. Tehát ugye elvileg úgy van, hogy három bekápra lenne szükség. De mindegy. Igen, és. Ö... Tehát, hogy olyan megjelentek már amúgy a biztosító tégeknél is az, uh -huh. hogy ez a kibervédelem. Hogy ezt tudják garantálni, hogy nem törnek be meg ilyesmi. Csak érdekesség, hogy, hogy innél idáig elfogad egy dolog. Meg uh -huh. gondolom, van nekik valami spam program, ami a TED adatait alapján rá fognak tudni keresni egy olyan dologra, ami nekik kell egy adott dologhoz. Na Tehát jó. innétől kezdve válik értéke a te adatod. És lehet, hogy a te tudodon kívül nem csináltál semmit, de betörnek a, az e-mailedre, az adataidba, és hozzáférhetnek olyan dolgokhoz, amivel már be tudnak törni, mondjuk egy ilyen unix dolgokba, dologba, és több millió forintos kártérítést kérnek. Általában ezek persze nem fizetik ki. És akkor van az, hogy egy hete, vagy több mint egy hete áll a, az Unix-nak a, a webshopja, meg a, a mindene, és nem tudnak mit csinálni. Tehát, hogy az egészet ah. újra kell építeni, és itt, itt válik az érdekessé, hogy milyen értékek és mik vesznek el ilyenkor egy adatlopás során. Fia, mondjuk azért van különbség a, a, az ilyen, e, minek hívják ezt az ilyen titkosítós, ilyen zsarolás, meg a, meg a Facebookos adatlopással kapcsolat. De ugye a, a Facebook, azt tudod, miért nem. Ja, tíz állam Miért van, nem küldi ki az embereknek, hogy ki az, akiknek ellopták az adatát? Mert azzal is már ott van, hogy akkor nekik ellopták az adatát, nem? Tehát, hogy ez akkor miért hívja föl még egyszer? Hát azért... Az milyen már, hogy van egy ö, link, Igen. ami meg tudod nézni, hogy ellopták az adatát, és az az le majd az adataiden. <gül> Igen, van ilyen, hogy írd be a bankszávra számodat és a CVC számodat, Igen. hogy megnézzük, hogy el van ellopva. Igen, de nem, hogy ö, a, a Facebook... Elméletileg, jó, nyilván több is van rá, de az egyik az az, hogy nem adja ki, vagy nem ö, küldte meg az embereknek, hogy ki az, akiknek ellopták az adatait, mert ugye, hogyha európai ö, állampolgár, vagy Európában tartozó ember volt az adatlopásban, ami 500 millió embernél azért több, mint 100 százalék, van nekünk most már olyanunk, a GDPR. Pontosan. Ami, ha jól emlékszem, a cégnek, az éves bevételének, nem a profitjának, a bevételének a 10%-át lehet vele kifizetni, hogyha a cég nem jól kezelé az adatodat, mint például, ahogy most a Facebook nem jól kezelte. Igen, és ugye az az érdekes, hogy ez viszont itt <hő> a GDPR, ez azt hiszem, hogy egy dátumtól visszamenőleg még nem létezett, hogy uh -huh. akkor nem volt, és akkor arra szoktak hivatkozni ezek az oldalak, hogy az akkori adatokat uh -huh. lopták el, és nem a mostaniakat, így ezért nem hozzák nyilvánosok, és nem igazán tudnak így, ez egy kis kapu. Tehát, hogy igen, van ez a GDPR, amikor a, ellopják az adataidat egy oldalról, az oldalnak kötelessége értesíteni téged, hogy az adatot ellopták. <kül> de van kis kapu ehhez is, uh -huh. és ezt általában ki is használják. De hát, el... szerintem itt most az e, a, azért a, az EU-s bizottságok, meg mit tudom én így egy kicsit basztatni fogja Facebookot emiatt, mert Valószínű. Ott, ott ki lehet véreztetni őket egy kicsit. Valószínű, és hogyha ez megnyugtat bárkit is, engem nem, de a cukkámberg adatait is Ja, ja, ezt olvastam, hogy az ő telefonszáma is kikerült így. Meg Vajon a... melyik a 40 közül, tudod, le vannak rakva a tele... <laughs> Istenem, nem áll. Ne, a izének, akit így tudok, ilyen szem, publik személyiségnek, a, ugye Linus Tech tipséket már említettem többször is, hogy ott a, a Luke-nak, aki az ilyen float-pénes... Mindig csak tuklát, a luke beszélek. Tehát Luke-nak a, a telefonja benne volt ebbe az izébe. Például a, Aha. a szivárgásba. Tehát kurva sok ember, tehát annyira sok ember, hogy simán találsz embert, akinek benne volt az adata. Tehát lehet, hogy most is van valaki a cseted, akinek benne volt a, a telefonszámában az izébe. biztos. És, és visszakövethető. Mondjuk ez is egy olyan fura dolog, hogy... Ha már fönn van a Facebookon a telefonszámod, mint fölvit adat, akkor jó, ez mondjuk egy jó kérdés, hogy fölvit adat, hogy te be megadtad neki, vagy pedig amikor, mit tudom, ilyen messengerbe, meg ilyenekbe Igen. belépve engedélyezett, hogy, hogy a kontaktjaidnak megadja, vagy olyan. Tehát, hogy amikor te azt manuálisan fölvitted, vagy pedig a, amikor a rendszer kérdezte, hogy akarod, hogy összekössünk a haverokkal, és akkor megadtad, hogy igen, és akkor bevette a rendszerbe a telefonszámot. Ez érdekes, mert szerintem minden, hogy beviszi. Uh -huh. Csak, hogy itt van egy ilyen, hogy titkosítás. Na most az, hogy a titkosítás valóban titkosítás uh -huh. és nem jutnak hozzá, vagy igen, ez a kérdés. Tehát, uh -huh. hogy... ne. Na mindegy, tehát, hogy így minket kis embereket... Annyi, annyi előnye van, hogy nem minket akarnak feltétlenül ö, zsarolgatni. Hát kapod utána az orosz viagra a, a regisztrált e-mail címedre igen. reklámot. Meg hasonlód, itt inkább cégek és nagyobb cégek akarják rerántani, és abban van a pénz, és szerintem azért ezek a, ezek a hackerek se úgy vannak vele, hogy a normál embert akarják ah. lehúzni, hanem így az imperializmus ellen, meg a, a világhatalom ellen akarnak törni, és mindenki, de aki emlékszem. a gazdag, azt együtt meg. Nem hiszem, nem hiszem. Sajnos, nem hiszem, hogy ilyen, ilyen jó fejek. Hát, szerintem, hogy csak pénzmotiváció van a, a háttérben. Abszolút, hát ez kétségtelen. Tehát, hogy... Ők megszerezték, amit akarnak, és a Facebookot meg le lehet járatni, azzal, hogy kirakták publikban. Abszolút, tehát Sajnán. tényleg. Na és hogyha már pénznél tartunk, akkor van még egy dolog, hogy ö, iszonyatosan pörögezolni fans. Ugye, ugye az onlifanc tudjuk mi, és nem feltétlenül csak annak kell lenni, ami, amit mi sejtünk, hogy tudjuk. Amit gondolnunk. <gül> amit amit gondolunk. merünk gondolni, mert én nem vagyok onlifancon. Igen, és van ez a bahad bahibe, vagy mit tudom én, ez a kis csaj. Mit tudom én, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy óra alatt összegyűlt egy millió dollár neki. Igen. Tehát, hogy itt ez egy kicsit azt, a, azt az ember, hogy hogy, hogy, hogy biztos, hogy jó világban élünk, hogy, hogy tényleg az, hogy Holly Fanson le össze lehet gyűjteni egy millió dollárt egy óra alatt, mi meg állandóan szenvedünk, és mit tudom, ilyen fillérekért, tehát hogy most akkor mi van? Most erre mit mondjak? Jó test kell hozzá. Hát, jó, hát, hogy ezen múlik, érted, akkor arra összekapjuk magunkat? Szerintem az a baj, pirítós izé, az a baj, hogy akkor edzés rutin, aztán... Az... Reg, a... Reggeli edzés. Belünk. Edzésen az ilyen kis gatya lehúzós képeket, ja. Az a baj, hogy amíg nem leszünk nők, addig ezt soha nem fogjuk tudni elérni. Éh, azért szerintem van egy pár férfi És kreátor akartam, is, uh, Olni Fonson. Azt akartam... Uh, uh, Olni vagy Fanszőr. Ez nagyon raptoros volt. Én nem is tudom! Hogy kell raptorossan elartni? Nem tudom, majd, ez majd, most csak majd, sikorgott a gubi. Majd hazafelé gyakorlatilag. Ilyen szegény emberek. Na igen, most. tehát nagyon a, ez az influencerkedés, és kicsit megnéztem, hogy a, a világon a legjobban keresők influencerek azok kik, és hogy... Oh, Cristiano Ronaldo. Benne van, uh -huh. de nem ő az első. Már nem. Nem ő az első, hanem képzeld el az a... Az a, az a színész, akit nem bírok elviselni, egy nagyon kemény, kopasz, is így megy mindig. Így megy. Johnson. Na, no, és tudja, és tudja. A szikla, igen. Na hát ő tartott, hogy. De most le, akit nem bírok, kopasz színész, az a Rén Johnson, hát bo az egy aranyember, mi van ott van vele? Bocsánat, neked. Ha olyan nem jó fejnek tűnik, tűnik. Na, no, nekem a filmjei nem jöttek be, ennyi kész. Attól még lehet, hogy jó ember, mert nem jók a filmjeim. Nincs összefüggés. De no, mindegy. mindegy. Igen, mondja tovább, bocsánat. Az és, és Na, megjött a postás. Nem tudom, azt mondom. Na, ő, ő tart ott, hogy, hogy egy post egy millió dollár. Aha. Per poszt. Aha lepőnj már meg, vagy valami, ezért, ne, mert azért baszt. Nem, ez is adja magát. Tehát. Igen, tehát, hogy azért ő vezet, hát, 986 millió dollár egy poszt. Tehát azért, én hogy posztolnék, Mind, minden másodban raknék egy poszt, nyilván ez nem Hát éve. én is ezt csinálnám. De, de általában annyit. Köszönjük szépen, Jusszuke. Köszönjük. Na, nálunk ennyibe <gül> kerül egy poszt. <gül> de legalább följöttek a izék. Kutyusok itten. Körülbelül. Aztán ö, jön a kedvenc Cristiano Ronaldo. Ő csak, csak 900 millió. Ú, nagyon ö, lecsúszott szegény. 900 millió dollárt. Ö, Hogy bírja így? keres egy poszttal. Aha. Tehát, hogyha ennyit keresnek egy poszttal, akkor ki focizna meg, ki futkosna, leülnék a gép elé. Ezért ezért keresnek ők ennyi pénzt, mert ők még emellett is fociznak, és filmet csinálnak. És Valószínű, tudom, és gondolom, azért ők nem posztolnak mindennel. Hát azért, én, tehát, hogyha egy posztom, posztomként egymillió dollárba kerülne, lehet, hogy egymillió forintért alkalmaznék egy srácokat, aki egy hónapban minden nap kirak valami posztot, amíg yeah. előtt. Hogy... tényleg, amúgy ezen gondolkoztam már, hogy ezek a, ezek a tényleg ezek a nagyon-nagyon ezek felkapott celebeknek, van idejük ezek? ezekre a Facebookokra? Nem, nem, nem, nem. Hát az összes ilyen csinálják ilyen PR cégek, meg, meg menedzser, meg marketingügynök, meg mit tudom én. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés az, aki szerintem ezekből a híres emberekből a saját social médiáját menedzseli. Biztos van egy-kettő, ebben nem kételkedek, de szerintem az is olyan, hogy mit tudom én, 10%-ban ő csinálja. Aha. Tehát, hogy ő is hozzáfér, amikor olyan van kír valamit, de az ilyen promotált, meg, meg mit tudom én, ilyen fizetős posztokat, azt szerintem neki csak leszervezi, és valaki Aha, más mert ott biztos, hogy megvannak olyan formai követelmények, amire oda kell figyelni, tehát Aha. nem lehet azt figyelni, izé Johnny Depp ül a retjón, és akkor izé hashtag, nem tudom mi. Tehát akkor ott gondolod, hogy esélyten, hogyha ráírok CR-ra, Facebookon, akkor gyere már rá bicskére játszani egyet, akkor nem biztos, hogy ilyen. Hát... Nem azt mondom, hogy nem éri meg próbálkozni, de... Ö, vannak a besiktás szurkolók. Igen. Nem tudom, hallottál-e róluk? Hát, örültek, nem? Igen. Ö, nekik van egy olyan nyug, hogy minden játékosnál mindig a social mediára azt spemmelik, hogy gyere játsz a besiktásban, de mindenkire. De miért? Tehát, hogy... <gül> Mert ilyen van, tehát hogy akárkire, tehát hogy mit tudom én, transferú izé, hír, hogy a már megy a Barszából a PSG-be, és a sok besiktások sok hírnek el... alatt, hogy gyere a besiktásba! Meg az ilyen bolyder eladó dolog. Hát azért ők kemények ott a fenerbach meg a Gereta szarája, tehát azok, azok tényleg kemény fickó. De amúgy igen, ezek a, ez, ez egy ilyen trollkodás, nem? Tehát, hogy, de azért ebbe mi, úgy gondolom, hogy mi magyarok azért világszerte elő, nagyon híresek vagyunk erről a sport trollkodásokban mert hogyha bármi történik, akkor mind minden oldalt meg tudunk támadni. Uh -huh. Emlékezz vissza, amikor volt ez a Bayer? Gyerek, ott Igen? A, nem is tudom már hol. Vagy mi angol másodosztás, és akkor onnét jött, hogy no buyer, no party. <gül> és akkor ebből lett, ugye, hogy aztán no, dárdai, no party. Aha. Tehát, hogy azért, azért világhíresek vagyunk, meg emlékszem, amikor volt olimpia, akkor ha valamelyik bíró nem úgy ítélt, hogy valami, azt betámadták több ezren, Tehát, hogy így, mi? Ez is egy olyan érdekes dolog. De amit, ö, mond egyébként Bot, hogy kirja, hogy bazd meg láttam egy mókust. Lehet, hogy ezért kapja, de az úgy néz ki, hogy szelfizik, hogy oh, bazd, meg láttam egy mókust, és mit tudom én, Nike-sapka van rajta. Így van. Tehát, vagy hogy... közben bazd, meg láttam egy mókust, és így is szakok a kólát. Ja. Tehát amikor ilyen Instagram posztokban márkát látok elhelyezve, az nem véletlen. <laughs> Már csak ez volt tiszta. Igen, pont a meséltem. Ja. Tehát nem hallottátok, hogy elromlott otthon a mosógép, és egy hete nem jött. Miért nem hoztál ide, most kitudtál. Ez lesz, a legközelebb. Jövő héten hozom, ha nem jön meg a mosógép. Hát ja, nyugodtam be, amiköz Komolyan szenvedek, mint malacai égen, komolyan. Ó, ez, ez ki, ki tud borítani amúgy? Tehát, a múl. Valamit, amit nem bírok elviselni, az a, a tisztátalanság. És most egy kicsit úgy érzem magam, mint valami. Köszönjük, Bikor! Azt írja, hogy totál más világot képviselünk, még öltözködésben is meglátszik. Hát igen, van, aki igényesen öltözködik, van, aki. Ami fel tud venni, éppen nem olyan rohadt büdös, és nincs összeállva. <gül> és nem gőzölög. Tudod, mint a Püv ilyen zöld gőzökkel. amúgy úgy van a szobám is, hogy így már így külön alakítva egy ilyen, majd amit mosok, érted? És az abban, hogy a ruháim már nincsenek, csak amit majd mosok, tudod? Most abban bele, és abba bele, nem, Ó, nem, és akkor. Félre rakjuk, lehet, hogy jó. Úgyhogy valakihez mennék át mosni, lélután. Van ilyen, oh, A Valaki? Rábaszolva tűzre. Hanyadik kerület, mindjárt keresünk valakit, akinek van mosógépe. Á, ah, nagyon rossz. Hogy tudom, van publik mosoda is itthon. Ilyet én is láttam már egyébként, nem tudom, mennyire vannak most nyitva. De, de ilyet már én is láttam Pesten, ez ilyen nagyon nyugati dolog. Ez igen, tehát ezek Ez, ez egy... igen, ősanyáink, ezek így, így volna a papapucsa, Igenek. hogy mi a kurva agyánat csinálsz, gyerek! Nincsen folyó! Ott a Duna vigyed le, most ki! Amúgy tényleg haladni, itt tíz élek, lemegyek, ott van nálunk, duna ja. Tiszta az egész! Ó, Isten. <laughs> Ott milyen isten... És belemosod, és így kiveszed, és szarosabb, mint volt. Hát ez az, és milyen istenkáromlások lennének ott a atyúr, és ez ezt nem szeretném. Így tehát tehát hogy... be belemosod, és csak így, így kiemeled, és ott van benne egy hulla, Csak így ráhúzva, így nézd hogy jó Tudod eddig... Ez, tudod, eddig csak egy folt volt az a pult, de most már egy hulla lesz a pult. Csak hogy az Akritik ki kihúzod, és hogy elkezded húzni, és akkor így, egy motorblokk, egy kifogott ső, nagyobbak elkezd Az Akritik beleeresztette. Hát amúgy igen, Dunában lehet, hogy nem mosni. Nem, abban Még régen volt ez a ciános dolog, tudod, és Aha. akkor még le is marja. Külpik. Már nem is éltek még az emberek. Ja. Hát, ilyen, ilyen öregek vagyunk. Nem is tudom, mikor volt az. Mint a mágnes forgás. Mi az a mágnes horgászat? Ilyen mágnesti, bedobsz, és így meg fogja. Nem, nem, az a, az a mágnes amikor a, De várjál, hogy ho -ho a betet, betető anyagba raksz egy kis vasat. Igen. Ilyen kis vaspor. Azt megeszi a hal, és igazából csak egy mágnes dobsz be a vízbe, és így az uh, uh, Aha? <gül> nem tudom, mi az a mágnes holnál. Már majdnem elhittem. <gül> Igen, egy kicsit nehéz fémszennyezni a halakat, miért ki fogjuk <gül> Nem, te, nem tudom, tehát. Mondtál... Kis urániumot földogunk a halaknak, hogy utána a számlálóval megtaláljuk. Ma <gül> <Yeah. gül> a <mama receptja> szerint. <gül> Ha meg nem fogod ki, két-három nap múlva meg kisétál áll a vízből. Mert... De várjál, az a rossz, hogy kifogod és eszed meg egyből, mert egy idő után egy kicsapja izét a hűtőnek az ajtaját, oda jön és, és fejbelül az ágyba, mi az Hát igen, volt ez a beszélő állatos műsorunk. Még régen. Így oda jön hozzá, hogy erre pont, nem számított. Pont nem? Pont nem. Tudod, mi ez? Mi? Magyarország legmagasabb pontja. Szóval, a... igen, tehát, hogy hol tartottunk Ja, hogy a kell, hogy szoktál nem horgál... nem <soktál> horgászni? Nem. talán. Képzeld el nekem a... Már horgáztam, és tudod, hogy már horgáztam, mert beszéltük, hogy horgásznunk kéne, csak utána jött a világjárvány. Tényleg is, beszéltük is. Én... Hogy el kéne menni ide horgászni, mert egyébként itt van a forgásztó, az meg 25 centi. De jó, én tudod, hogy horgászok. Én... Beuglasz, és ráharapsz arra. Nem, én, én azt mindig elképzelem, hogy bedobok egy kampót, és hogy ott a kis hal, és így tényleg, így mennyire fáj neki, mennyire rossz, hmm. hogy én általában úgy szoktam csinálni, hogy megcsem a horgászbotot, meg mindent, csak a végére nem rakom azt a kampót. Aha. És akkor általában a haver éljen. Csak, érték, csak érték, azt fogod ki, aki ki is jönni, tehát, ráharap de... a a igen, és általában nem értik a haverja, hogy miért nem fogok semmit. És általában, á, nem tudom, nincsen fog. Ez ilyen nagyon pacifista hozzáállás, köszönjük. És hogy így általában csak ilyen izét szoktam. Vagy betetek, bedobom a kis izét, horgászbotot, és általában nekem a horgászat az, azért élvezetes, mert süt a nap, kint a parton, de zavarja már meg ezt egy hal. Na, hogy már. At, fárasztani meg minden, nem üzélni akarok ottan, Egy fekül... Kicsit túltöltöttem. Hát, ja. Na mindegy, de tényleg hogy beszéltük ezt, csak aztán nem tudtuk elmenni. Ivás technikákba is sír. Bocsánat. <gül> ja, sose mentünk el. <gül> de ő elé is azt mondta, hogy mi ne fájunk a hajlakat, hát levágom a fejét, aztán visszarakom, és fölélesztem, mint izé Frankenstein, és még egyszer megölöm. Igen, de általában nekem azt mondták, már mondták, ezt nem tudom, mennyi igazság alapra van, hogy a, az, ahol beala, beakad a, a, a horog, horog nem, kampó amúgy a halnak, az ott annyira nem fáj neki. Tehát, hogy ott nincsenek olyan... Persze, hát elvileg... Ja, várján, lehúztam a hangomat, hogy ne trombitáljak bele itt az adásba. Szóval, hogy hát az elvileg olyasmi, mint a... Mint körmöd mellett, tehát hogy a körmöd végébe beleakadna, tehát nincs ott semmi ideg benne, meg ilyesmi. No, majd megnézzük. Igen? Ilyen kampot a körbe. Jó, nyilván nem itt a közepébe gondoltam, hanem a, a lelógó rész. lelógó rész, te. Ja, na mindegy, ah. szóval. Majd azért elmegyünk. Ja. Másik, képzeld el, hogy jön egyre több, ugye most már eltelt a 2020-as év, most már itt vagyunk a negyedik hónapban, ilyenkor szoktak megjelenni ezek a legnagyobb ilyen kutatások, hogy mik történtek előző évben eddigre tudják kiviz, kivizsgálni azt, hogy hogy telt a 2020-as év, és képzeld egy nagyon érdekesség dolog, nagyon -nagy érdekesség, hogy a, a szexsopok -ok, rekordmennyiségű szobalányruhát adtak el. Hmm. Mindenkinek takarítani lett kedve ott. Gondolom. Tehát képzeld el, hogy a rekordokat döntött a, ez, a, tőle, ez a kis, hmm. gondolom, ilyen csipkés, fekete. Láttál Hát ah, Persze, ilyen kis izével poroló valaminek a másik vége. Az. Hmm. Nem hallottam még ilyesmi. Tehát igen, ott, ö, többet voltunk otthon, és gondolom, azért kellett takarítani, és gondolod, hogy otthon ülsz, és nézed az asszonyt, hogy takarít, hogy nem, ó, nem rossz, nem rossz, de azért dobjuk már fel ezt mm -hmm. a takarítást egy kicsit. Úgyhogy a, a szexshopok -ok, uh, gigasztára lett a 2020-ban a... nem ja, mondjuk azért ez még úgy megnyugtató, tehát hogyha most azzal jöttél elő, hogy a mit tudom, hogy ló jelmez, vagy... <gül> <Ilyen> náci jelmez. <gül> Na, így, ja, kicsit így aggódik. De, de most értettet, hogy a takarító, ez rendben van. Ja. Na mindegy. <gül> Úgyhogy a... Ja. Éljenek a takarító ruhák. Éljenek a takarító ruhák. Mondjak valami hülye kocka témát? egy vagy... kocka témát, aztán majd visszatérek egy kicsit a normál emberekhez. Köszönöm szépen. <t Bah outgoing> Megérdemeltem, úgy érzem. Nem, hogy hallottad el, hogy jön az új Switch. Az mi? Idei év végére... Tudod mi a sima Switch? Hát az a Nintendo-s. Igen, a Nintendo-nak ez a kis izélye, Na, kézi konzola. Na kézi konzol, van egy cucc, és abból ki lehet csúsztatni két uh -huh. cuccat. De az, az tévére kell? Vagy és az... az tévére is rá lehet dugni, igen. igen. És ö, jön a második, az új verziója, a Pro verziója, vagy Switch 2, vagy nem tudom, hogy micsoda. Most már nagyon úgy tűnik, hogy idei év végén, mert már állítólag gyárakba le van adva a rendelés a, a izére, a... A képernyőkre, most már voltak arról is ilyen susmorgások, hogy új Nvidia-s ilyen chip lesz benne, meg, meg mit tudom én, és hogy milyen technológiák lesznek benne. De látod, tényleg ennyire különbözünk. Tehát, hogy te ezt olvasod, hogy edződnél meg azt, hogy a új amerikai pitefilm. Nem az öt. Mindegy. Mi a az... <gül> azt itt, azt már eltemették. A múltkor csináltak egy ilyen reunion, nem tudom én micsodát, hogy, hogy visszaventek nosztalgiázni. Igen, és most lesz ennyire, ennyire pörög az, az amerikai Pite Cinematic Universe. Hát látod, Stifler mamája. Stifler mamája. Ha voltak benne azért jó poénok, azért azt ne vegyük el, el. te mindenkinek tetszett, amikor 12 éves volt. <gül> Na, szóval igen, Nintendo Switch. Na, hogy Nintendo Switch, és ide évvégén végén fog jönni. Állítólag drágább lesz, mint az eredeti Switch, uh -huh. mert most már minden el lehet adni drágában. És ö, új NVIDIA-s chip lesz benne, új GPU-a, ami fogni tudja a DLS-est, ami az ilyen, a is ilyen képfeljavítás, amire egy belegondoltam, hogy bazd meg, az az gyakorlatilag a Nintendo Switchnek van kitalálva. Mert alapvetően tudja futtatni a kézi konzol azon a, 720p-s felbontáson, ami így a, a kezedben van. De ha rád csattint izére, az ilyen ö, dokra, hogy bekötöd a tévébe, <gül> ez, ez kurvára nem értek Micsoda? Ez teget kurvára. Nem csak a szopleszépségem az. Ja? Bocsánat, az még megragadta. Az... Igen, tehát igen. Vagy az adás után. Hogy hogy <gül> Szóval, hogy belerakod a dogba, és a 4K TV-re kirakod az a, a, a kis fáradt switchnek a, a jelét, akkor nyilván az eléggé trógerül fog kinézni, de erre ez az a is följavítás, ami nem másféle erőforrást használ föl, mint a sima játék megjelenítés, hogy ez mennyire erre van kitalálva, hogy hogy persze tudja futtatni valahogy simán, van, a kis konzolon, de amikor bepattintod a cucba, akkor fölskálázza nagyon szépen ilyen, itt tudom, ilyen háromszoros vagy kétszeres felbontásra. De ez menő. Ez kurva menő. A nem menő dolog abban van, hogy valószínűleg kurva nem lehet majd kapni, mert az emberek ebbe az, tehát az elmúlt évben is fossá vásárolták a switch-et. Tehát, hogy a legjobb beladásokkal büszkélkedő konzol volt a tavalyi évben érthető okokból, és mivel nem úgy tűnik, hogy most itt hirtelen véget fog érni, így ez az egész világhelyzet. Pedig pont azt olvastam, hogy május 4-én már minden. <Sessz> <Sessz> Miért nevetsz így? <Sessz> Igen, tudom, már lehet menni poci meccsre, hogy, hogy ide hosszassák. Igen. Nem baj, kinyitjuk a világot is. Legyen, legyen poci meccs, mert a nélkül nehéz. Te is, ezen a... Tényleg nem ismerem amúgy ezt a, ezt a platformot, de ezen lehet online is játszani, vagy ez csak ilyen Persze, ki? persze. Annyi a nintendo szalok az online rendszerei, de senki se tántorítsa, nem Ö... Jó, alapvetően jó van szó. Már nagyon-nagyon kiárt neki ez a kicsit rósítás, meg ilyen funkció, amit mondtam, ez az iShop Scale, ez nagyon-nagyon hiányzott neki amúgy is. Ö... És, és csak abban reménykedhetünk, hogy senki nem tanul meg vele bitcoint bányászni. <gél> Miért amúgy <de> lehetne vele? <gél> nem, hiszem, nem hiszem. Tehát nyilván bármivel lehet, de valószínűleg nem... mosógépbe me lehet, mert azon nincs. <gél> hát figyelj, mostanában amilyen csipeket már beleraknak a mosógépbe, lehet, hogy még az is lehet. egy hördcsögöt, tudod, aztán így benne. <gél> <gél> <gél> <gél> Igen, <Zikér> akkor meg van oldva az áramellátás. <gél> Igen. Bányáztunk bitcoint hűtővel. Jó, de mi az oka annak, hogy oké, okay, a Playstation el tudta magyarázni, hogy miért nem lehet kapni, a... de ezt most miért nem lehet kapni? Tehát, hogy van valami magyarázat erre, hogy oké, okay, hogy tökéletes? Majd még nem, nem tudjuk, hogy nem lehet -e kapni, de valószínűleg el fogják kapkodni a és Nem fognak tudni eleget gyártani belőle. De hát nincs oka? Már o, mert ugye a, mert ugye a playstation ott ugye az, a, ott is az a videokártya... Hát az, hogy nem tudtak eleget gyártani, most meglátjuk, hogy ebből fognak-e tudni eleget gyártani, nyilván ez attól is függ, hogy mennyit tudnak lefoglalni a gyártósorból, mert például az Apple termékeket viszonylag jól meg lehet venni, mert az Apple nagyon sokkal előre nagyon sok kapacitást lefoglal, ezek itt tudja szolgálni a saját igényeit, de nyilván, hogyha ezt nem tette meg mondjuk a Nintendo, akkor, akkor ja. keveset fognak tudni gyártani. Érdekes amúgy. Ja. Igen, non memory chip hiány is van, ami mindenhez kell. De látom azt egy kicsit, azt a világ, hogy <coughs> muszáj ilyen korációkat. Majd nem sikerült kimondani csinálni, mert a, az igények, amit az embereknek van egy bizonyos ilyen műszaki termékek iránt, az, az óriási. És uh -huh. most a nem tudom, hallottad, de ugye a Samsung is ö, nem elégedett. A minőségével, mm -hmm. a TV minőségével, és a Samsung, hogy az LG fogja neki gyártani a, a képernyőt. Igen, állítólag a, a Samsung nagyon sokáig dolgozott azon, hogy a saját OLED gyártósorait elkészítse, a saját OLED technológiáját, ezt a Quantum OLED-et, mert a quantum ők nagyon szeretik, Quantum OLED technológiát kifejleszték, de nem, úgy, úgy tűnik nem sikerül, ezért most mit tudom én, valami egymillió panát rendelnek a, az LG-től. De itt biztos, hogy van valami a háttérben, mm -hmm. mert az LG meg abban, hagyta a telefont értékesítést, tehát úgy gondolom azt mondta neki, hogy jó, a Samsung, hogy figyelj, téd megkapod a tévéinket, úgymond, cserébe dobd el a mobilt, mert de ebbe biztos, hogy azért az, a, ez, ezáltal azért a, a Samsung biztos növekedni fog a mobil eladásokban. Nem, nem, nem ez olyan, hogy, mint hogy az arról beszélgetnénk, hogy az, az, az, a sarki fűszeres Ö, megegyezik a, a Tesco-val. Tehát, hogy a mobil piacon. Mert a, a, a lg nem volt már a végén semmi ö, az, ö, market penetration -ja. Jó, de attól még látod, hogy ezek szinte a világon ő átja a legjobb kijelzőket. Attól függetlenül, hogy a mobiljuk... A tévét. Igen. Igen. Igen. Abszolút, tehát, hogy... Hát ez dolyan, mint, hogy a Sony gyártja a legjobb bizéket, ilyen igen, ö, milyen, érdekes, milyen érdekes dolog ez amúgy, hogy mindegyik ö, neves cég valamiben tényleg nagyon-nagyon jó, valamiben uh -huh. meg nem olyan nagyon jó. Tehát, a, hogy Az én... a baj, hogy annyira specifik pikálódtak már ezek az, az ilyen iparágak, hogy most már nem az van, hogy hát akkor ők ezt is tudnak gyártani, meg azt is, hanem valaki nagyon ráment erre, valaki nagyon ráment arra, valaki nagyon ráment amarra, valaki csak összerakja. Nagyon specifikus. Most már nem lehet azt, hogy mindenki minden gyárt, mert egyszerűen nincs annyi kapacitás. Hát látod, például a Samsung azért próbálkozik vele, hogy mindent, hogy mit nem gyárt a Samsung? Uh -huh. Szolgáló felszólva, mi az ilyen Takarító nőruhá. De... Igen, de a, a, a bocsánat, hogy negrit is meg az EISZ kamera, szenzorok szintén jó. A nagy kamerákban igen, de most mobil kamerákra gondoltam. Tehát, hogy nyilván a, a rendes filmes kamerafronton azért sokkal bonyolultabb, de a telefonokban gyakorlatilag a Sony gyártja az egyetlen értelmes és, és nagy mennyiségű kamerát, kameramodult, a, a Samsung is csinál egyébként neki zocellás. Hát ne is viccelj, hát a van. Samsung, még az Apple-nek is gyárt. Mindenki mindenkinek gyárt egyébként, tehát hogy ez az nem az hogy... van, hogy Jó, ők az ellenfeled, és ők nem gyártok neked, hanem mindenki mindenkinek gyárt. Tudom, konkrétan is. Mert tudom... konkrétan a cégeken belül ezek a divíziók, ezek nem az van, hogy, az, hogy én vagyok a Samsung, és én vagyok a Samsung memória, és én vagyok a Samsung, mit tudom én, kameratechnológia, akkor mi vagyunk a Samsung mobil? Nem, a Samsung mobil is vásárol a többi divíziójától nyilván más áron, mint az Apple, de ugyanúgy megcsinálja a díleket. Abszolút. És ez, úgy, ez valahol úgy gondolom, nézd, azért Facebookon kapom már itt üzeneteket, hogy hozzám jöhetsz mosni. <gül> <gül> <Köszi> Zoli. <gül> da, <megyek. johai> is. <gül> Tehát, hogy igen, de ez, ez, ez szerintem egy jó irányba fog tolni a dolgokat, mert ebből lehet fejlődni. Ja. Tehát, hogyha ezek a cégek azt mondják, hogy ajj, ne háborúzzunk már, hanem nyilván meg lesz mindig is ez az a versenyhelyzet. Uh -huh. Háború, ez kell. Mert ha nincs versenyháború, akkor, a, akkor, akkor nem, nincs haladás. Erről már beszéltünk az egyik, ad, egyik adásban, yeah. hogy ameddig van verseny, addig van fejlődés. De mm -hmm. mindegy. És a lényeg az, hogy ugye, hogyha van, belátja egyik cég, hogy figyelj, ez nekünk nem, nem, nem sikerül úgy összehozni, mint nekik, mm -hmm. viszont nekünk van olyan, amit nekik nem, és összerakunk belőle, ami full high és tényleg quality cuccot, az egy nagyon jó dolog az egy dolog, hogy méreg drága lesz, ebbe biztos vagyok, de attól még tényleg nagyon minőségi lesz, mm. mert úgy vannak vele, hogy figyelj, ne adjunk már el három millió tévét úgy, hogy tudjuk, hogy két éven belül tönkre fog menni, mert nem tudjuk megcsinálni, és szar. Mert úgy vannak hogy eladjuk, hogy itt a pénz, aztán oké, de viszont ezek szintén tényleg az van, hogy szeretnének minőséget gyártani. Bocsánat. Olyan bet föl. Ha meg nem olyan, akkor ne mindegy, szóval ez, ezekből a ez jó dolog tud. Ah, bocsánat. Jó dolog tud szerintem kis... Itt vagyunk, bocsánat. <kül> Mátének elment a hangja. Mája, már lehet, már lehet. Ja. Hát gyerekek élőben vagyunk. Hát, hát ez történik ilyen. az élet, mi is... Zajlik, a, zajlik az élet. Ja. Mindegy, tehát ugye, az, hogy ö, ezekből a kollával... Na jó, ezt többet nem mondom ezt a szörvét. Ezekből az összefogásokból jó dolog sül ki, az egy egy tök jó dolog. És biztos, hogy drága lesz, de legalább jó tud És nem az lesz, hogy amit látok, hogy például a Samsung tévék nem tudnak sokáig élni. Valahogy, uh -huh. valahogy mindig az a LED tönkre megy benne, vagy, vagy akármi is. Hát az a baj, hogy ezt biztos meg lehetne vitatni, hogy tényleg arra van ez az egész berendezkedő, hogy elhasználjon, és tudja újat lenni. Abszolút, nenni. abszolút. Képzeld el. Hárj, elképzelem. Láttam, ugye szoktád mondani és állandóan csúfolsz azzal, hogy nem vagyok eléggé update a világgal, meg van filmekkel, meg Aha. hasonló. Úgyhogy ö, sikerült megnéznem végre, képzeld el a Titanicot. Nem. nem, nem, Netflixem, Netflixem, most van egy film, az a, az a film cím, hogy az ugratások filmje. Ugratások filmje. Ugratások filmje. Ugratások? Ugratások. Ugratások. Ugratás. Aha. Ugratás. Na, igen. És az a lényeg, hogy van egy film, aminek megvan a története. viszont a mondta, statiszták, valódi emberek. Aha. Te gondold, hogy forgatnak egy filmet, és nagyon-nagyon szürreális, és nagyon olyan helyzeteket kelt a film, ami nagyon vicces. Másrészt így ezt, azt elmondom, hogy miért. Nekem is egyébként az első gondolóan ugratás, ez az ilyen Jackass, valamilyen átveréses... Nem, azért átverés, mert a film magában van egy története, mint mindegyik filmnek, csak hogy a statiszták, azok valódi emberek az utcáról. Nincsenek de, de de nem van, nincs de nem berre, berre, vannak benne színészek? Van benne színész, van főszereplő, van történet van mindent. Tehát ez az... ilyen gerilla forgatás kicsit. Igen, Aha. és a statiszták, nem statiszták, hanem az utca embere. Aha. És olyan helyzetek Kerülnek elő, amikor így a filmbe várnád, hogy a statiszta hogy fog uh -huh. rá, és totál nem úgy reagál, tényleg, hanem hogy így, mit tudom, én elfut mellette az ember, és a kicsit, hogy mi a kurva anyál, mondtad? Tényleg is így. Uh -huh. Tényleg olyan helyzeteket szül a dolog. Van egy-két dolog, ahol azt éreztem, hogy azért jó, azért ez már, ez lehet, hogy meg van játszva, uh -huh. viszont nagyon sok olyan van, mert, amit nagyon látszik rajta, hogy nem lehetett megjátszani. Uh -huh. Úgyhogy Ugratások filmje, ez Netflixen van föl, magyarul, Titanicot láttad azért? A Titanicot? Te sírtál a Titanicon? Nem. Én igen. Mert végig kellett néznem. Ja. <gül> Ú, ez ilyen öreg <gül> Na mindegy. Nagyon vicces a film, de nagyon érdekes, hogy ha bármi ilyen, úgymond ilyen eleség, baleset, uh -huh. mert sok ilyen, vagy ilyen, itt tudom én, lógatják le az embert a tetőről, és akkor uh -huh. hogy ott mit csinálnak az emberek, ott a hat -e meg hasonló. Nagyon-nagyon érdekes, és azért ezt így, tudhattuk volna, hogy tudhattad volna, de mindenkinek az az első, hogy előveszi a mobilyát, Kavanyat, és igen. már veszi. Segítséget hívni, rendőrséget. Tudod, majd ha, majd, majd, majd, majd, Valaki a máshoz megcsinálja, nekem kell ez a fia hogy a gyerekképnek megmutassa, hogy hogy esik le a bácsi a tetőről, és hal meg. Ö, azt nem tudom, hogy a borátban... A borát hát is ugye ilyen, hogy igen, igen? hogy ő, nyilván ott van a pár szereplő, akik tudják, hogy mi van, de nagyrészt így átlag emberek közé mennek be olyan szituációkba, ahol nem tudják mások, hogy ők ott barátfilmet forgatnak. Na igen, szóval nem akarom, nézétek meg, tényleg azért van benne egy-két olyan dolog, ami, ami már kicsit sok, uh -huh. van benne, ami nagyon eltaláltak, de úgy összességében a film amúgy azt tudom mondani, hogy hogy nagyon érdekes. Tehát tényleg, hogy nézed a filmet, és akkor megvannak ezek a filmes klisék, tudod már, hogy uh -huh. levesz egy filmet, nagyjából megvan a sztori, akkor tudod, hogy hogy fognak történni a dolgok, meg így megvannak ezek a, ez a Hollywoodnak a alapkövei, uh -huh. a, lehet így mondani, és így, és így mindent fel, felborít, tehát hogy így tök érdekes, már csak azért is, mert nem, nem olyan hétköznapi film, úgyhogy ha tudjátok, nézzétek meg, van egy olyan részben, amikor az állatkertbe elmennek, és hogy ő bemegy a a, a gorillához, és a gorilla meg eléggé. megszeretgeti őt. Igen? Igen, és hogy, hogy reagálnak az emberek, hogyha éppen egy gorilla. Ez kedvesen hogy, hangot, igen, tehát és akkor így egy hogy megbassza. Igen. És... Kisipoltad, oda. Köszi. Na mindegy. És hogy az is hogy reagálnak az emberek, és annyira undorító, hogy fölveszik, érted? Tehát, hogy nem az, hogy oda néz és néz, hanem még föl is veszi, hogy meg otthon is meghal. Ha ott be akarom mutatni, hogy Csábu biztos meghal. Haram igen. Amúgy ilyen állatkertben nem hétköznapi elmenni ma Haram Harambé. Harambé. bé. Na mindegy, úgyhogy ez egy, ez egy érdekes. Ő próbált Miért? minket figyelmeztetni, hogy mi jön itt, de hát nem hallgattunk rá. Miért? Harambé. Az mi. Már megint kezdni. Ismerős már haladt. Ez olyan, mint a, a szúsza. Azt is hogy mindenki mondta, hogy susza szuszza. Mondom. Mi az a szúsza? Már mondjátok már. Kiderült, hogy az is filmes. Az is filmes. Na, mi a harambé? Még mindig a majom, aki Jó, bemászott a gyerek. meg vagyok. És ő, De az a majom elpusztult, ugye? Igen, azt előtték, igen. Bemászott hozzá. Szomorú. Harambé. Az öreg harambé. Ja. Ennyi év után is. Na most uh, viccelődtünk meg egy ilyesmi, de... Most komoly témák következnek. tényleg van egy komoly téma, amiről tényleg érdekel a véleményed. Mert ez most nagyon... Telemel az összes többi. Nagyon, uh, <gül> nagyon... Hát mainstream tíma, téma. Téma ez most nagyon. Hát ez a... Nem tudom, mit tudsz erről, a Hertha Kapus edzőjéről. Hertha Kapus edző? Igen. Ez az a csávó, aki... Ö, nagyon szabadnak éreztem magát a magyar sajtóban, amikor kérdezték, igen, és ezt nem nézték olyan jó, aztán hogy, hogy ilyen paraszt. Kitöröltem, hogy pet, Petri... Pet, petri valami. Igen. Hát ugye az a lényeg, Petri ügy, igen, ja, igen, ér, igen ér, ér, Petri. Erről is beszélünk. De nem, nem, csak tényleg az, hogy ugye volt a gulácsi, kirakta családokkal egyetért, letámadták szegény embert, tehát amit kapott azért azt senki nem érdemel. Sok fogyatékos. Igen, és akkor... A, de várját, és te jött ez a Petri, aki kiállta mellett, hogy gulácsi, hogy, hogy, hogy nem mondja ilyeneket, és uh -huh. kiállta a nem szivárvány családok Aha. mellett, őt meg kirugták. Tehát Értem én azt, hogy oké, van egy szivárvány családos, azt megkurcolják. Van egy nem, azt is megkurcolják. Tehát akkor hol az igazság? Tehát akkor bármit mondasz, akkor megkurcolnak, Hanem így kell marad csöndben, ne legyen véleményed semmiről, és akkor... Hát a különböző ilyen szegmensek, akik megkurcolják De, de pont azok, akik... Érted a, a végletet, amit mondom? Aha. Tehát a másik oldal is ugyanúgy megkurcolja a másik oldalt. Igen, csak valamelyiknek igazolom. Melyiknek? Hát ebből az esetben mondjuk az, aki nem gyűlöleted szít. Hát oké, de... de... Most azt tudja azt, hogy... Tehát a, a, a, a... De tényleg ez, ez a világ, hogy van valamiről véleményem, és akkor kész, vég a karrieremnek ott van, vége. igen? Csak. Igen. És ráadásul Persze. nem egy közszerep, hanem egy kapus edző. Igen is. És azért szerintem a gulácsi egy jó kapus. Ja, most már... Nem, nem Petri. Nem, a Petri egy jó kapus edzőnek tartottam, én ismertem hát őt jó. előtt. Nem személyesen, nem. De kapus. most értettem, ez egy olyan dolog, hogy hogyha le akarod vetíteni, hogyha mi itt ketten leülünk dolgozni mondjuk, mert ez egy munkahely mondjuk, akkor, és, és neked, mit tudom én, az a véleményed, hogy, hogy a, a melegeket akasztani kéne, én meg nem, akkor én nem akarnék veled dolgozni. Jó, én Érted? értem. Érted? Tehát, hogy ugyanez van az is a faszom hertánál, vagy nem tudom kiné. Én értem, csak akkor az is a végletek. Tehát az is, az is, az is egy olyan dolog, hogy, hogy, hogy ne lehessen az embernek véleménye, akinek van vélemény, azt eltapossuk, nem, akinek az... nincs... De az a vélemény és vélemény között van különbség. Jó, azért ő sem úgy fogalmazott meg ilyesmi, hanem, hanem az ő meglátása szerint, szerintem most tényleg nem, nem használ csúnya szavagat a megelegekre, meg ilyesmi, hanem csak megmondta, hogy szerintem meg a másik Persze, De pont. attól még, hogy ezt most egy. Ö, hogy mondjam, Nem el... nem tartjuk... A, az ilyen megnyilvánulást mondjuk nem tartjuk alapvetően ö, ellenségesnek, vagy. vagy ö, tehát hogy ez olyan dolog, mintha arról beszélgetnének, hogy izé. Tehát, hogy vezesd vissza, mint, hogyha arról beszélgetnének, hogy hát szerintem a izé a, a, a, a kever családok azok nem. Nem mondott semmi csúnyát, nem mondta, hogy izé embertűsz szót, meg mit tudom én. Nem, nem, de, de akkor is, bár amiről beszél, az undorító, és, és egy. Ö, szerintem normális társadalomban nem tűrjük meg Én ezt, értem. ezt, a, ezt itt, a fajta gyűlöletet. Én közben, hogy, hogy a Hertha nevében beszélt, és nem magánembert. Hol, hol, hol lehet ezt egyetlen szétválasztani? Sehol. Tehát, hogyha Te de... ilyen ember... Tehát, hogyha ha magánemberként tudod, hol tudsz beszélni? Négy szem közt. Hát te kiállsz azért, tehát téged elhívnak egy interjúra azért, mert kapusedző vagy a Hertában. Tehát nem azért hívták el, mert ő azért Jani a szántásból. E jó, az Hát azért, azért interjúzák alapból, mert valaki. Valószínű. Tehát akkor az már ahhoz köthető, hogy ő ott dolgozik, azért beszélnek vele, hogy mert fasz a kapusedző vagy, beszélgessünk már. Értem, de ez szintem ezért jó hibát követett el. Nem mondom. Tehát, hogy ha egy kapus edző, Aha. akkor a kapus edzésről beszélne sportújságnak, Aha. és ne arról, hogy ő mit gondol a család. Igen, igen, természetesen. Aláírom. Ebben tök igazad van. Aláírom akkor, és hogy akkor legyen az, hogy akkor a gulács is hibázott. Tehát, hogy akkor ő... Akkor nem. Miért? Mert akkor, mert akkor ő ennyire a Lipcsenevében nevében mondta azt, amit mondott. Igen, de... Tehát... Ezért mondom, hogy nem nagyon nehéz ez szétválasztani. Nem, nem nehéz szétválasztani, tehát... Az egyiknek igazán, a másiknak meg nincs. Vannak jó dolgok, és vannak rossz dolgok. Igen. Tehát ez ilyen egyszerű. És a Petri az mit mondott rosszat? Olyasmit mondott, ami derogáló az LGBTQ embereknek. Értem. És a... Én nem, mehetek, tehát nem mehet ki és elkezdeni rasszista dolgokat mondani. Oké, de mi, van mi azok... a különbség? Mi van azokkal az emberekkel? Ugyanaz. Akik... Jó, aki... És akkor mi van azokkal a nagyon konzervatív keresztény emberekkel, akiknek a Lipcsei vagy a Gulács ki a biztos. Erről beszélnek, hogy vannak jó dolgok és vannak rossz dolgok. Tehát attól még, hogy ők nem ismerik föl, hogy az egy jó dolog, attól még nem kell nekik. Jó, de ez néző. Előjogokat kérdése. adni, hogy persze, nyugodtan. Tehát azt hiszed, hogy tök jó az, hogy Izé, hogy mit tudom én, a feketék nem játszhatnak a Magyar Ligában, biztos vannak ilyenek. Biztos. Tehát, jó, vannak, tehát objektívan meg lehet szerintem itélni ezeket a dolgokat, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Az oké, okay, csak hogy... A, jó, mondjuk az... jó, nyilván van, ami nem fekete-fehér, de szerintem például az, hogy az embereknek milyen jogok járnak ki, az szerintem kicsit kurvára fekete és fehér. Már mm. bocsánat. Jó, azért nem, nem, nem. Nem, Jó, Na jó, hát végre egy kicsit fel tudtál kelteni. Nem. Szerintem azért itt kellő intelligencia kell az egészhez, hogy ezt az ember tudja, szerintem a kezdető fog, És aki nem tudja, és nincs meg a kellő intellektusa, azok állnak az ilyenbe bele. Szerintem, hogy elkezdnek egyből, hogy mit tudom, ilyen. Ez az első rész. oké. Hogy oké ezekkel nem be is foglalkozunk mert ennek semmi értelme. Csak azért a az tényleg az, hogy, hogy azért hogy legyen mindenkinek saját vélemény, és ezt tudja mindenki saját kezelni. És ennyi kész. Jó, de tehát, hogy a társadalomnak szerintem nem ö, feladata ja, ezt Ja, megmondom, mert le is a fel, mert ingyárlébb is Szerintem a társadalomnak nem ö, nem. Tehát, hogy nem ez az, azért, hogy el kell tűrni azt, hogy ilyen megnyilvánulásokat tesznek egyesek. Tehát, hogy én tökre megértem azt, hogy például a Hertában szerintem csomó-csomó ember van, akinek a családja, akinek a barátai, stb. Mit tudom én, meleg, vagy vagy vagy viszek, tök mindegy. Tehát, hogy az LGBTQ izé alá beelsik. Csomó ilyen ember van. És te utána hogy mész be dolgozni oda, hogy ott a csávó, aki szerint egyébként a a, nekem az én, az én, mit tudom én, anyám, vagy mit nem testvéremnek nem lehet családja. De hogy néz be azt dolgozni? Hát, hüye ha, ha én lát... Nyugi. Hallod, ha, ha, ha én lennék a hertában, mit tudom én, kasszás, vagy a faszom, tök mindegy, és látom, hogy ez a csávó jön be, hát még le is köpöm. Na. És persze, legyen véleménye, otthon, otthon lehet rasszista a komopóba, izébe. Az ágyba, az asszonja. Bocsánat. Na, na, na, na, míg, na, na, De ugye. amúgy, és hogy megnyugodj, te mondtad kell az elején amúgy a legnagyobb igazságot, hogy ezek mind magánügy. Tehát, hogy a Herta edzőjét megkérdezik akkor a Herta edzéséről beszél és ne ezekről. Ezt otthon családi vacsiba meg lehet beszélni, hogy ki mit gondol erről. arról. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Tehát hogy a, a, te, az, hogy támogatunk egy ö, mint láthatóan ö, semmibe vett kisebbségi és elmarasztalt csoportot, az nem ugyanaz, mint a őket elmarasztalni. Tehát az egyikre De... szükség van a társadalomban, hogy az olyan kőfejű idióták, mint a Petri, az hallja azt, hogy amit ő gondol, az kurvára nem egy, a, a szerintem a, a társadalommal. Igen, tudjuk csak, hogy aztán elment utána erre a, a téma. Tehát tudjuk, hogy a LMBT kura nem tudom, azt tudjuk csak, hogy erről tök mindeni migráció, tök mindeni. Nézd, én, én úgy látom azért, hogy van egyetemre járok, Aha. Ö, munkahelyem van, jövök ide hozzád, van barátnőm, van családom, és nekem annyira nem fér bele ez, hogy foglalkozzak mással, hogy ő szivárvány, vagy nem szivárvány, vagy hogy. Tehát, hogy ez lenne a normális, hogy ez az emberek... Nem, nem érdekelni, mert van a saját élete, és kész. Nem? Ja. Puh, nagyon felcseszted. Nem, meg de ez, meg ez is, hogy ez netto-nácizmus. Nem tudok mit kezdeni azzal, hogyha nem tudjuk a szavaknak a jelentését. Ez nem nácizmus. Na. Na mindegy. Ilyen téma legközelebb nem lesz. Nem lesz. Nem, nem is azt akartam kihozni amúgy az egészből, tényleg, csak hogy, csak hogy milyen rossz, hogy mind a két oldal megkurcol, és ennyi. Kész. Akárhogy is van. Megnyugodtál? Megnyugodtál. Jól van. Majd El. futunk egy kör itt a ház körül. Nem tudom, én nekem van egy olyan elképzelésem a világról, hogy az, amikor az emberek jogait tiporjuk, az rossz. Tudom, ez egy ilyen náci hozzáállás nyilván, hogy, hogy az embereknek a jogainak a tiprását én azt nem tűröm el. És az a... embernek nincs joga arra, hogy jogokat tiporjon. De ezzel Tehát teljesen egyetértek. Egy... Ez... Nem ez... Az... teljesen Nem egyet jog... értek. Ne? De teljesen egyetértek. Ah. Na most nem én tudom, rajtam kaptad fel a vizet, vagy rajtam? Ne, nem, mindenen, mindenen. És tudod, mint kapom fel a vizet, mert tudom, hogy a. a az a fajta dolog, ami a Petri csinált, az kurvára elfogadott itthon. És az kap, arra kapom fel a vizet igazából, meg tudom, hogyha kimegyek az utcára, 8 mit, 10 mi tízből nyolc, vagy mit tudom én, hét ember, az ugyanolyan izé. Hát mert hány éve vagyunk elmaradva? Hát nem kevéssel, nem hát is. Ezért... És egyre távolabb kerülünk, tehát nem az, hogy közeledünk, hanem ez egyre rosszabb. Hát persze, ez teljesen. Na mindegy, hagyjuk, a, hagyjuk ezt a dolgot. Én, én... Egy dolgot ilyen zárásként, hogy szerintem az ember életében nincs annál fontosabb, hogy, hogy boldog legyen, szeretve legyen és béke legyen, kész. Az, hogy nem bántok egy meleget, nem. de nekem nem, nem stimpi, de nem mocskolom. Az a probléma, hogy az emberek, például te, fölse ismered azt, hogy az, hogy ő egy interjúban invalidálja ezeket az embereket, az már önmagában is kár és bántás. Tehát nem ott kezdődik ez az egész, hogy, mit tudom én, leütök embereket az utcán. Nem. Tehát a kultúrának és a társadalomnak több szintje van, ahol ö, kárt lehet okozni ezekkel a megnyilvánulásokkal. Az empátia. Igen. Ez nagyon igaz. Elengedtem, bocsánat. Nem baj. Ez most kijött. Látom, most az egész múlt heti ö, minden, ami meg ja. volt benned, feszültség most legalább kijött. Ja, Reméletek volna feljelentést. Isten nem kell hogy itt a jó lesz. Mi történt? Adjuk. Nem publikus. Nem. Jó. Engedjük el. Na, srácok, ez egy jó adás volt. <gül> Me Megfuttatlak. van na hát most. Ah, nem, nem, ez, ez, nem. Ki vagyok akadva, mert nem. Tehát én, ne... bocsánat, én nem vagyok toleráns az intoleráns, akkor És ez szerintem így rendben van. Én meg, én meg tényleg, amit azt mondtam, az egészre azt gondolom, hogy mindenki tegye az életét jobbá, hogy tudja, és ezek ne féljenek már bele, hogy mást, akárkit ja. is. Semmit. Senkit. Minek? Nem érdemes gyűlölni, senkit. A gyűlölködőket esetleg lehet. De hát a gyűlölet mindig tudott gyűlöletet szül. Ja. Ez olyan, mint a szemet szemért. A gyűlőre, tehát a gyűlölet. Tehát, hogyha a szemet szemét, te kiszod valaki szemét, ő a téédet, akkor Aha. ott még kitöld a téédet, de mindig egy szem marad. Igen, csak tudod amikor... Mindig egy szem marad. <gül> tudod, csak ez nem ott áll meg, hogy, hogy valaki ott, ott szaladgál és szulogatja ki az embereknek a szemét, én meg én mondom, az egyébet szúrja. <gül> Na mindegy. Engedjük el ezt a témát már. Jó. Jó? Remélem mindenki sikerült feltűzelni, hogyha <gül> legyenek szép napot, a srácok. Nem baj, legalább ez most ilyen vérmérsékletben gazdag, ja. gazdag volt. De ez tudom, akkor majd ikább azért műtétet választottam volna. Milyen műtétet? Hát itt a online műtünk. Ja, majd legközelebb, vagy amikor összerakjuk. Na, köszönjük szépen srácok, legyen egy jó napotok aztán. Ne gyűlöljetek senkit. Holnap stream elünk, vagy nem tudom. Ne gyűlöljetek senkit. Ez a b a b legyen. Béke stream. Sziasztok! Ciao.